دیکھی دې د فقال ويديته الله پاک به او بواسطه دې ملک موږ نکم امر دې امر تک ني امر تک ني تمام عالم تابعدار دې موږ ملشه ثم احياهم خدای پاک جن ديكړو بعد دهره طویلن پستو بدې زمانه نشدې را زمانه پې تیر ښووي زګ خلک خبر چوکې چا پې را کنه دا کسان د مجنه تختیدلو نو وی شرال وی کتل نو نظر کسان د دې کپن د پن پروګرام کار دین گیر چا پې ریټ یو چار خلا دی واري توقلا او خلک په دې عبرت تفارلات لولو د دوی ملاقات پې کو لښو نظر مپنا پراتیج پوری ڈوکی شوو. يو يو باند دا تر دې پوری جوړو کی شو یو وډوک یو زپروت بلبل زپروت بلبل زپروت څه پدې لار باندې پیغمبر د خدا تیر شو حضرت حسکي للي سلام حیزقیل دا ول ما په تقریبا اجماع ده ثم احیاهم بدعائی حسکي للي سلام خدای ژوندې کړو خدای دا ژوندې کا حسکي للي سلام زمانہ پس پدې لار باندې راغلی چرا که نویک کتل میال <سؤال> لا داس د دومره د دومره بنی آدم مونږه بس دا مکمل وقت معلوم شو د جندی کا رای جندی کا لشو هزار په جندی شو چې څنګه جندی شو او روح فطران او د کی یو زه تر حال البیتق <سؤال> و حلالا بیا پیسه شرمنی واغستلا او بیا پګنګو لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك دا چغي والي ثم احياهم بعد الدهر الطويل بدعاء حزقي للسلام او دا را جن ذکر الله کوی کی ان الله الذي فضل بشك تعالی خوندلوې فضل دي عل الناس په خلق باندې ومنهم احیاء حوال بعد الوفاه الله فستدیر زمانین جمعی کړو حافظ ابن كثير رحمۃ اللہ علیہ لیکلی چې ګاد بی شو لیکن ارکل چې دی بجا موا واستلا محاده کل کفن عشان کفن دشت الله اثر الموت وهو السقراط عظیمی باندې اثر د مروک دی شیخ سلیمان جمل حاشیهت الجمل عل جلالین کې لیکلی دی چې هو محسوس ویل الان په بعض یوهودو د غزالیوالي په بعض یوهودو کې ترمنځ ورته په محسوس دی د غزالیوالي په بعض یوهودو کې ترمنځ ورته په محسوس دی ولکن اکثرن الناس لیکن اکثر د خلقو اکثر سوک دی مسلمانان دی کافر کافر دی اکثر د خلکو نه او لا یشکرون شکرنا دا کوي ز نعمت ته خدای بس وردا تشجی ا د تمهید او ل تشجيع المؤمنین علی الجهاد وقاتلوا فی سبیل الله اوص محفوظ را و د وکو ا تمهیچو دا مقصود تمهیچه ته وای په لغت کې ګس سردن بیراز الکلام الذی يتوقف عليه المقصود دا سه کلام ورو بل چې هغه مقصود موخوفته نو دغه مخکنی تم هیڅ اوس مقصود کیږي د فعالیت بل لري با صورت په دې بو خبره وحقیقی دی و خبره به وره چې د ایجمال ته توک نو دغه دنه وی سبیل الله دا صدق قربانی د خدای په لاره کې ور کول د وقسمه دی او صدا جان دا او یو په معنا وقتل فی سبیل اللہ قربانی په نفسها منزل الذی یقرذ الله قرض حسنہ دا قربانی ور کول په مال بس نو تر دک درې چی ولکن الله یفعل ما یرید دا اول مذموم تاکید دی ویګ دا علم ترئی للملائ من بنی اسرائیل دا او دا خبره او تر او چې چې تل کر رسول د د اول مضمون او یا الی الی الی الی منت مم رزق ناکم من قبل ان یاتیا دا تاکید د دې مسالې دی چې منزل لذی خو پدې کې ټول د ډیر زیاتو تر دې چې صورت په بری حد آخر اخر د صورت کې بیا ګورو دا به عادا د لوی مسالې چې هغه مسره د توحید دا اسبات د توحید دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض وی یوبل سکي کی يا عدد توحيد کیو امن الرسول بما انزل اليه من ربيه والمؤمنون ايشو يا عدد مسائل اثبات رسالت او بیا وکه خېلی صورت په جمله دعيا بنا خدمتي فانصرنا على القوم الكافرين اچکل حد میګلو امين دغه شرح راي حافظ ابن كثير دا حديث او و جید سنت سره نقل کړی دی چې کله صورت قطعی ده او جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی قل امین امین وایې امین به سره دې په تراو کې مې مې چې مکه قریش لري په مکان خو دې په تراو کې به او فټ او دونه د دې چې دا دی لکه لکه دې دې چې دا سنت سنته موقته خوپی جنې کله جذب الدين کې صحي اسيئت بغیر دینا ناقش دي دا ماناده <سنطقا> <سنطقا> دي وقانتلو او جلية گئ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله باس دامن ما عزبتاته دا مخبصوصمي دا في پمانا دا لام دا او دا سبيل پمانا دا دي او مزاق پك حضرت لإعلاء كلمة الله امام بخاري پدي باب روري دي فقال باب الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا نبا سلاح بوشي دامانا رجاء خير دائما تخبر الترجمة غوارنا غبرتاوكما خمارتا دو ويدا غطياد نراء اذا تخبر الترجمة برتاوكما جنجي في سبيل الله بلاعظة خدايكي دائما اعلان كلمة الله وعلم نوبا دي پيش الله سميون لما يقال او علیمون بما یقال بما قربانی په ماور کول منزل ذبی سو ته هغه شخص یقرض الله حذیله قرض ورکړي خدایا قرض حسنن قرض حسنہ کی دری شرط دی مال په حلال وی په خوشاله د نن پس او سر په مقصود په پکې رضا ده پدې دې کې یو مو نو قرض حسنه لري او ولله تعبیر په قرض حسنه سره وکړه اقر سره وکړه په دې تی باغ باندې په یوه چې جونګې لکسرنګې چې مدیونو داینت ا دین ورکول واجب دی, دا دا دی, ورکو دی تا قرنګې د دې جزام ور او واجب په ما په ده په چکر ور کې الله تا قرض حسنه نسټې مخرب دلم نو تاسو اعلان کوي د دې ترتیب خرابېږي تاسو به راځي یو کس راپاسه نو زه به اعلان کوي وقاتل پی سبیل الله او جنگيږي په لار د خدای کی ته आवाज وکړه اورږه په دې आवाज ورکړه تاسو اورئ دا غوازوونکه خبر په اعلان ته اړیږي ماته مخه بد دعوا شې منزل الذي سوق کہ آغه شخصو يقرض الله حجري قرض ورکلا تا قرض حسنا مادا حسن ترجمه تاسو ته وکړه چې د دې شرط مال په حلال وی په خوشاله ده نه او سرپ مخصود په پک رضا ده خړي وي فیدوار په هو دا په یزا په یزا او مزا دا باب مفالدی دا په معنا ده باب تفیل دی پیوزا ہے پو ہے پیوزا ہے لپو او داد تزعيب کی دا تشدید برائے تکسیر پالفیل دے مبالغہ درے قسم مبالغہ دے یو پاپیل کی یو پمقبول کی یو پپیل کی کے مبالغہ دا کے وسیل کو میدان مبالغی یا مبالغہ پاپیل کی دا کپیل کی دا پرمن وزې پوری پکی باندې نن وزې پوری پکی سړې باندې او امید دې چې لاوس پم زوې مې چحل شي بنی نو دا خبره نور من غپټه ساتلې دي کله سره فخر تاسو تبو هي په یو ځوان په هو مله دې د چندکی لهو ده زړه پراده افن کثیره په دچندې ډیر زیاتوسه د يرناته لصفوري دلصو متروسو پوری ووسو او تر ثورلصو ون ثورلصو تر اتیشو پوری داسه زموږه کوي بس غنہ یوقبد او خدای په چار باندې روزي تنگي دبا په کې قبضه یقبزو قبضن سمونه په روزي تنگل او ولبس تو په چار روزي پوراخه کوي دا په سو ترم راغلي دی په سینم پکې لکلي د معلومه شو چې دا قدرت په دی دواغو مانا یاو دا چھو پچھا روزی پورا خکر پوئی گی حدیث مبارک ترمیزی کے راغلی دی چې بازدہ سے کسان دی چھو اللہوات روزی تنگ کری کپا دی پورا خکی دا دن پی خرابی گی نا ترمیزی شریف کے راغلی دی بازدہ سے کسان دی چې روزی پی الله ته پورا خکر دا دی دومره په ماله عاشق دی کھا اللہ پی کمکی نو دی دا دن بس خدا پو وَيْلَهُ تُرْجَعُونَ او دې الله تبه تاسو پیشکیه دکتا نو د دې الله پناځ کې معاملې د دنیا شو او د آخرتم شو دي د آیته سره وتهل چې يقبدو ويفسوتم معاملې د دنیا د د پناځ کې د ويلې ته رجعون اته د پیشکیه نو معاملې د آخرتم د پناځ کې د وله خبرې په پناځ کې غشتي ان متردا واستاید تاسو دا مسالې دا قاتلو په سبيل <سؤال> الله <سؤال> تعالي ده باس خبرتوشي انا دجی بس مختصره خبره کوم هغه مختفګي ارکله چې بني اسرایلو يهود راولګیدل اودوی چې کم دې نو کې کې سو ګناونه شروع کړو د خدای کتاب او غربد پیغمبران د اتباع او غربدولان مختفګي او باچا مسلط کوو په خپله نصره او او ویرا ولدی د بیت المقدس باندې حمله لو رو رو. او لو دی زی زبر او د دې بچو زنه نه په कैद باندې بوت للی پښی او نو بیاس بیا چې کوم دیرا زمانون ته قصې تخریب د بیت مقدس وکړ دابلما عمله لږی او بیا چې دې م بیسو راو لګی د لو ویج د یو کور نو غتل ویج علاوته وکړ جنگالی د دې چو تخریب د او پیغمبر دا خدای تا چه شمویل علیہ السلام دا پیجبا دا مپسیلی نوستر آغتی دا درخواس ورکو دا داود علیہ السلام نمخ کے دا قانونو چې پیغمبر د خدای به یو بلو سر پی دا پاپی کی ببنی اسرائیلو که سر پی اولنے پیغمبر داود علیہ السلام دے چه دا خدای پیغمبری مورکلی دا خلی پاوندے رازی برستو یا داودو اننا جا عنا که خلیفتن فی الارد هر عمر ګریه وړ زادت دې زیادت نکوم تا قسم په ته خدای دې زه په لاسو قبرو کې تاسو ته یو وقوم قسم نه ته په ذات ته راته کوي هیڅ مونږ دې د ګوره په لاسو کې یو زیادت کوي نه جی خبر ما پرې خو دي کاه خپل کوم خبر ډېر ځاتو دي اوسه هیڅ او نه بدقه پیغمبر بيو اوس او بچا بپت د دې بچنه چې کوم دي شميله علي السلام پیغمبر په خدای جو پدغاټیم چې باچا ته جوړه باچا سړي بس د باچا خبره کوي حبيبي شو وی مونږه کوم دي کنه څو هم بچي خپل دا لاغش کوم دي یو کې زنانه او خو یې نه په قید باندې موتلي دي او مونږه جلا وطن کړی وو مختزده جهښتو معنی منتفي دي لمون بولې خبره ادی خبر کسلا سے زیادت تے نو زیادت ہو گئی غیر دعویات اسرائیلی دی نو ناگن او قران چ لکھتا سب دا غیر موقوف ہم ندی تاکہ خبر پوری موقوف ہم علم ترا علم ند رس دی ال الملائک خبر الملائک او الخبر ملع ملع ستوی ا مزبوط جمعات دی او مله تو تو تو او توې زکوۃ ویو چې مله انا دې د کوالی توې کو دا د خپل هیبت نه لکیږي او مجلسونه هم دک آیته نو ګوریا جماعت د بنی اسرائیل وی چکم دی او سې دل پساهل د بحر روم دی او سې دل پساهل پس, پس, پس پساحل دا روم ساحل هغه په کینارو سې دل من بعد موسی من بعد موسی د اسلامیتونو یو سره راغی اے وایز دي اوسمشتری جمدری یي یو غت جمعه دي نما ته وي وی موریشې به داراو داوود علیه السلام او موسی علیه السلام ما مخ کې تیر شو دي یاره ما واعظانو تفسیر بصوب یم من بعد موسی قرآن عظیم <تصف> رب دا داوود السلام <سؤال> دے موسی علیہ السلام نہ مقتے رسو دماغ تے لپسو نو کڑو نو جسٹری پسو نو کڑو اسرے بستو ایس بعد موسی علیہ خاطر پرچے کشتے میدان تا کہ تو گور کدہ پزہ مبارک راہل دم گورتا اے نے نس قرانی پدی واعظاں پٹجی من بعد موسی پستا متحدث دی موسی علیہ السلام اذ قال دا قصه د دې په کم تیم کې ودا اذ قالو دا په ترکیب کې سوا په شوی دي مرغلي دا د اغه مزاف مقدر د پارزر تیز ماکه خودلو اله قصهتی قصه الملأ دا قصه قصت په کم تیم کې و اذو و خضر شانته وګړه دا د اغه مزاف مقدر د پارزر دا قصه په اته تیم کې و اذ قالو پکمن مخی چې دی وی لنبی ذلکم لنبی یم یو پیغمبر ته لہم اباس لہم چې د بی د پاره و دا پیغمبر شعیب علی السلام مبارک تا. قران یې وینتا یې نه ذکرې خو په دقه ولا مو ویلې ابعسلنا چې تم مقرر کده باس دې دا کې په معنا د صدې مقرر کز مون د فارم ملکن نو بچا مقاتل څنګه ګنګجو په لار د کی د دې امانه قوصره ودق <تصفيق> ظالمانو سره په سبیل الله لئ اعلی کلمت الله قال يا غمبره خدای و توبيه نبي يا امزاد ته معلوم دي هل عصيت ده هل امانه لقد قد عصيت تاسو قریب ان کتب علیکم القتال اللہ تو قاتلو دا ان کتب علیکم القتال جمله موترزدا په ما بین د اسم دا اسا او د خبر دا اسا اصل کدا سری هلا اسیتم الا تو قاتلو ان کتب علیکم القتال دا په ما بین د اسم نا اسا او د خبر دا اسا چې جمله موترزدا است تاسو قریبی ک چر ته پرسکلیشی پسبیلدتا کی سرپتا سو باندې جہاد ما عل کفار متا سو قریب دی خبره ته چې الله تو قاتلو تاسو بجنګ نه کی تاسو درته خلک یې ک چر د جہاد د باندې خدای پرسکینو جہادونه کې یهود مکه سو درته پپتی قالو نذیک و مالنا سو معنی د زمون د پاره ایو مانع لنا ما پمانه د ایو دی پمانه دا صحیح او ما, ما استفهاميدي په مانا د ايو شيئن ايو مانع لنا سماني دي زمون د پاره ومانا نسو بایشتي زمون د پاره چې الله مو قاتل في سبيل الله چې موږ بنجهمو جنگي کو په سبيل الله کې او حالا دي چې وقد اخرجنا او موږ جدا کړی شویو موږ استلي شویو من ديارنا له خپل او ابنا انا اوضح قلوبكم ضحقلكم نور النبي کافرام او سکریو منګه چکم دي جلا وطن کړیو ابنا انا چاغه زمنګ پقې سربوته دي دمانه ده کبل نو سمانه مقتزب جهاد شدې معنی مرفودین ولي به جهاد نکو مقتزب شدې بقې مقتذې دي کنه الله پاک کوم چې څنګه پیغمبر کلم مكتب علیہم القتال ورکل چ پرشوب دی باندې jihad مال کفار تولوا ارزو عل jihad کارادو ک دی jihad نا الا قلیلن من همگر لکسان دی اغا غ کسان دی چې رستور روان دی چې د دی بحری چې په مابند او دنود فلسطین کې دی چې باغی تیری دلو خرف په پی پی یو چوم باندې اکتفا چه اغدره سباو دیاد رسکس آمدی یہ وشوا دیما مسئلہ دالا چه اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قُرَانِ عِزِيم تمام عالم تا اعلام ورکو چه یاد دره چه کاملان با پخلقو کے کل صد ده بردست ده خبره وکره کاملان بسئی باز داتور قرآن شریف پده خبر دکتے چه کاملان با عمر ده پره کل بس او او کم بای اقل و قلیلہ اوله لي نو دظالمي خدای پ کاعا د په ظالمانو چې مخال پ کو کې د حکم لا نه کوي وقال لهم هم نهبي او سروي خاوس با نه م په کار د با چا په کار ل چې پمبر به یو نو با چابولو ما خته اوته خبره کري ده م په کار د نو بس را. وقال لهم نبيهم ذكر چه بچا پکار دی چراغا اس داغه په امرای کی دوی جنگی کی کنه داغه پس داغه په تدبیر کی دوی جنگو کی وقال لهم نبيهم پیغمبر د خدای و چې الله قد باسا بیشک الله تعالی مقرر کړل لكم استاس ور ولا مولک لی دی چې وکانه د او رایان داران سازو یا شپونکیو او د زکه ټکی د بار په با اونتای شي چې والله یقبذو و یفسطو ها الله پاکو سو غدا او شاهه غدا کای صلی الله یفسطو مې څه کو دی د باندې روزي پراخه کړل او جالوت باچا دی اغیع دیران تراغو گردو کنم تا قد اینو دنگر پانمیوک سمنت آئی چوچے یقبیدو یب سطو قالو نو بزد دی خوشون چرا خطا صدت وخواں پی جندلی داد کنم باقرد بنی سرایی دو چون چرا خود دوی کار دی نو قالو دوی بی چه کئی پا انا یعنی کئی دا انا پا منغا یکون له الملک صبح سنگی بشیده ده لپاره سلطنته تعالی نا پمنګا او نه نو خاوو المندیر لایق તરી بالملکی په سلطنت سره من خو د دې تولوت نا ولی واحد زکچه د دې ولم یقطا ناو حال ی او خانن بدی چې ولم یقطا ناو حیه دی او کومه تمال په ضرورت کې کنه دی ولم يؤتوا حالاً ذا ذي ندی ورکړی شوې دتا ساتم مینه المال من المال پورا کی د مال نه ورکړی شوې اصل دنه لپاره مال پکار دی چې د یې را د کوي چې هغه ټول کاو نه په برابر کی په همبر د خدای وته یو خبرې کوي خان سو خبرې کوي دراځه دا مال غوړی دا د حکومت نو غوړی کې استفا د خدای, خدای غوای حالا یو جواب برکی این اللہ حس این اللہ حس وپاہو خودے پاک دا دا انتخاب کلی دی برای سلطنت علیکم پتاسو یو خودے انتخاب کلی دی نو پا خودے اعتراض کوای یو دا دیدہ پا را انتخاب دا خودے پاکا دی بیمت آدھا چو وزاده اللہ دی زیاد کلی دی بستتن لجحت پراخینا پا علم کی پیگی کان اعلم الناصر بالتورات دی وی په تورات ما مليو یالو الله دې وی حافظ تورات یا بلد اول جسم ادي الله دې ټیکړی دی په جسم او اجملهم په دقدر دی جميل دا سن دي نه غږونه ما جميل ښکته باور به انسان بل ده حکومت په هر څه په کار دی الهم په کار دی چې د غیب راهنمایي کې کار کوي او بل و لحیبت ما بجسم پکار دی چو دشمن تی نسی او روکی داستی نمانی چی دیوانا قدسی ہو یا دا مہنا نا دیجی او درین گوشوی استوپانو آلیکم یوان وزادہو بستوکن پل علم والجسم دوان او درین واللہ یؤتی ملکہو من یشا خدای السلطانت چی چاہتے خوخ یغتے ورکینوں سے دتا ورکین باست ندق فی بھی کانی او صلورم جواب داری چه والله وانسی علیم اللہ چه دے پران خد فضل دد او علیم بمن یستحق الفضل مستحق تا فضل و تمالوم دی نو پا دیتیم که مستحق تا فضل سوک تی توالو دی نیک انسان دی اگر چه پیغم پرنی بس بیوی چه رد دی علام پا کار دی تاستو مختصر خبرو کم قبدی کس رایی لیت دی از جاتی بس تاستو مختصر خبرو کم اغادار په بچی توس علامه پکاره چې موږ وو موږ چې یو را وقایده چې دی په موږ بچا شو خله بچا دا دا چنيکنه د دې بنی اسرایو صندوق و سند ورخه خبر دا صندوق چې دی قاضی بیزاوی شبیری دی چې کان منو او د شمشاد وایي اوبد شه دی الکه د دې کم دی دلرګی د شمشاد نه او دری ګزهه چې دینو د پلندې او دولس ګزه او او بعض و للس کا ق وی دا کوي او په ک صور دتی غمرانو او په ک بعضې متبر رکات حضر د ممسالله اسلامو چې د ممسال اسلام مبارارت پهې پنی دي د هرون سلام پهې پټ کو او د قرنې په کې بعضې متبر رک او منو شوا پکې او مترونه دا وقصی وخپ او دا, دا قران پا دی هغه د عبرت لپاره پاتې کړیو او صورت د پیغمبرانو پکې او په هغه ټب کې چې صورت وک حرامه تصویر جوړول د زیرو دا زمونکې په دین کې په ابتدا کې هم حلال دی لوسه هم شویلې او په بل کې ټول اډیا م کې دا پکې و دا او ول څو وا ان وا خد تورات او څه تخته د تورات مبا نامه تبرکات پکې وکړل چې دی غذا کوله د پیغمبر د بنی اسرائیل وراګي شنب ته کې خو دوه وي دا شنب چي دی کنه دی چبکنه چې دی با یم راک دا شنب پکې خو ده کنه نو دوی ژوند به مطمئین شو څنګه به مطمئین شو چې دی ک متبرکات کی عددی په واسطه په دشمن غلبه کوو پس په دشمن به حمله وکړو په دا غوښتي برحمتنا د خداینا عبد شو وی په غلبو جوړو جادو چې کله وی دا صندوق یې ته نفع سکو په دې غلبو وکړو د دې واجبست دا کچولو ماامله په دې صندوق کې لای دا الله د دې په جوبان رحمتنا دیلې او نصرتنا دیلې دا صندوق یې د واجبشتو یره ویتان یو کلیته یوړل نووی په هغه کلی کې چې دین و بابا لا کېره مګي یو ګډه بناره و ته وی چې دا دا هغه لیدا د دې څنګه کوج د دې کلی نیو بس وی بل کلیته یوړل نو په کلی کې داولګه د القاضي شنعه الله شرب تبشیر مظهر کې لیکل وی چې کلی کې دا معامل را لا چمګي په هغه کې پیدا شې غمه کو د سړي وی او خپل باندې نو تا د لن بیت خللی او بیا به تنا په دوبر باندې وکړله مې دا کس سره مې د دینه شیخ وو بشته او یې بالکل تیار یو له او بل کلی کې نانکېو لګې دي پنزو کوله کبیره کړي دوه پاګې بو وو سمره خاص بپېراته اخر کې وسوځه د سلو په چهردا وایې کې دا صندوق پيو دو خان باندې تلل پکار دی بچو چکه یو ملته یو دلته دا محمد ته حج وکړ پرشتو او واغشتیدو هغه صندوق دغه دو خانو نه راپورته کو او د توالیتو د کور سره کې خوده دوه د پیر کلمت سره یعنې راغ چې په پیغمبر په خبره پتا مختصر خبرنه توښته وړه چې ټول ته پاتې لیکل دا تر دې چې حافظ ابن کسیرم دی کړي دا څو مر مختار مفسر دا خبر لیکل باقی خبرو دی راکې برابر نه باقی خبری برابر ملتی نولی حاضر دیو جنادار وقال لهم نبیهم ویدویتا پیغمبر در بی چه شبیل اللہ سلام ان اللہ ان آئیت ملکی چه علامد سلطنت در اغداد چه ان یعتی اکم التابود چه راب شیطا ست سندق سندق فی هی چې په اټیان د دې څنډه فی هی منه تو من ربکون تسلدا آرام دیلی دا دجان د پروردیګان ستا سنا ولی دت پدیه سلطنت کې به شوبه پاتې نشي شوبه پاتې شوبه د دې سلطنت تمال او بل بقیه او پدی کی متبرکات دي بقیا سمانه باقی مان د متبرکاتی مما د حق متبرکات و نا ترک الموسعدان لپسدی لاید دی ان د موسی علیہ السلام کو خودی موسی علیہ السلام خودی موسی علیہ السلام ان لفظ مقحم دی نو نوو کتابونو کې بزاید به حدیث او قران کې بمقحم به ومقمانه راځي مما د اذن ترکه جپری خو دی جپر خود دی ال موسی آل دا موسیٰ علیہ السلام یعنی خود موسیٰ علیہ السلام و آل حارون آل دا علیہ السلام یعنی خود حارون علیہ السلام پا داسے حال کے د حال واقع شوی دی تحملہ الملائکہ چرا روڑی با دی صندق لر ملائکو او د دا, دا, دا خواہ سر بیگ دیو خواہ سر بیگ دیو این نفی ذالکا یقنان پا دی حمل کی ذالکا کزمیر چاہتر آجی دی لی حمل دا تحملو کی حمل پروت کنا ان فِي ذَلِكَ بَدِيعُ حَمْدٌ لِلْمَلَائِكَةِ لَآيَةٌ لَكُمْ وَيَجْعَلُ مَدَاسْتَكُمْ عَلَى الْحَقِّ حَقِيقِيَّةِ سُلْطَنَتِهِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَذَٰلِكَ مُسْلِمَانَ يَخَيْرُ وَبَنُو إِسْرَائِيلَ تُوالُدُ بَاجَاشُوَ أَفِي